Краплі крові. Варяги вдарили у щити мечами, гикнули радісно. Руси піднесли списи теж пустили войовничий гук. Мунь підійшов до лега. Ходімо, князю, до града. Олег узяв за руку Ігоря, рушив через галявину. Хлопчик озирнувсь на велике тіло, яке нерухомо лежало в густій траві. Хтось із воїнів накинув на нього червоне корзно і встромив поруч довгого меча. А угорським шляхом уже надходила Олегова дружина. Вони разом рушили до киян града. Шлях був вбоїстим і покрученим. Кінець озвученої книги читала Надія Кашпировецька. Київ, 1992 рік.